Velkommen til anden halvleg af Fodbold i 5, hvor jeg i dag er flankeret af den tidligere fodboldspiller, Mark Strudal, og en af mændene bag FC Nordsjælland Dreaming, Rasmus Damsholm. Vi har lukket ned for Superliga-snakken øh, og skal i stedet gøre lidt status på titelkampen i Premier League, ugens udenlandsdansker, men i første omgang retter vi fokus mod Chelsea, som mildest talt har haft en jeg ved ikke engang, om jeg skal sige en turbulent sæson, for det har ikke været meget godt. Øh, vi starter lige med at kritisere stregerne op. Jeg til at sige, de ligger P.T. 12'er i Premier League og er ikke med i nogle andre turneringer. Har deres tredje cheftræner ved rådet i denne sæson og har tabt fem kampe i strej, hvor de kun har scoret et mål. Og når ja, så har klubben ligeledes hentet mere end 15 nye spillere ind til den nye sæson og brugt mere end 4 milliarder kroner. Inden vi skal tale med Chelsea-fanen Martin Kring, så skal jeg selvfølgelig lige høre jer. Hvad tænker I om det, der foregår i Chelsea-BT? Altså for mit vedkommende, jeg synes, det virker fuldstændig absurd. Jeg ved, at vi skal starte henne. Altså, det, er, øh, det er lidt et kollaps, kan man sige. Men, men jeg tænker, det eneste, der sådan, jeg glæder mig til at høre fra en rigtig Chelsea-fan, øh, hvad man tænker, men det eneste, der kan være lidt opkvikkert, det er, at andre store europæiske klubber har jo gennemgået nogle af de samme ting og rejser igen, men det er godt nok... Øh, det. <laughs> en hard idé, altså det med at bruge 4 milliarder på en sæson og ligge nummer 12, altså det er vel de færreste klubber, der har, haft, der har været ude i, i noget, der kan sammenlignes med, med det. Selvfølgelig har de, mange af de store hold haft nedtur, men det har også været måske i perioder, hvor der ikke er blevet brugt de, de samme summer og skiftet så meget trænere ud. Og... Mark, hvad tænker du om det, det hele, der foregår i Chelsea? Ja, det er jo kaos, øh, uro, og, og man bruger så mange penge er jo også udtryk for, at fordi man har mange penge, og man bruger mange penge, så er det ikke altid, at der i hvert fald lige med det samme kommer superkvalitet. det er jo sådan, det er, når man man med mennesker at gøre. Man skal jo først skabe en enhed og få nogle relationer til at fungere øh, på holdet. Og det har der jo på ingen måde været basis for eller tid til, kan man sige, med skiften af cheftræner. Øh, og det her med at få en Chelsea-mand ind, det er i hvert fald heller ikke... Øh, en succes, så der, der ja, de er, der er også bare mange efter ja, selvom man ikke troede, at det kunne lade sig gøre præcis, men, men det der med igen bare at hende spillere ind altså det, man skal jo igen øh, hende spiller ind i forhold til den øh, playoff style, den, den stil det udtryk, man gerne vil have som klub og som hold, det skal der købe spiller ind til og så skal man jo sætte tid af til at få sat holdet rigtigt sammen med de rigtige spillere som passer sammen og har de rigtige relationer Øh, og de, de der ting tager jo tid, og, og det har der jo ikke været, fordi man har skiftet træner hele tiden, øh, og har jo umiddelbart været ja, vanvittigt usikker på, hvad er vores stil, og, og i hvilken retning skal vi. Øh, det virker i hvert fald øh, meget kaotisk, øh, de valg, der bliver troet. Nu skal vi øh, byde øh, velkommen til øh, Martin Kring, som jo er journalist hos øh, Sportlife, og ikke mindst øh, Chelsea's sympatisør. Tak fordi vi må styrte dig, og velkommen til Martin. Jo, tak skal du have. Hvordan, lad os bare starte fra toppen af. Altså, hvordan har dit blå Chelsea-hjerte det for tiden? Uha, hvordan har mit hjerte det? Jamen det, det slår jo knap nok. Øh, jeg tror, hvis jeg, hvis jeg stod inde i studiet og så jeg jeg brug for noget hjertemassage. <laughs> for det, det ja, vi er jo sådan set tjekket ud i den her sæson, øh, som jo de facto er slut. Altså, vi har ikke mere at for. Så, øh, så det, det slår meget, meget svagt i øjeblikket. Øh, altså... Kan man se nogen, som er, fordi nu siger du, at den her sæson er, er mere eller mindre færdig for Chelsea, men hvis vi kigger frem mod næste sæson, er der så nogle antydninger til, at det skal blive bedre? Øh, jeg, jeg synes, der er lang vej til det, men hvis vi kigger ned over den her store, store trup, som rigtig mange har haft travlt med at, at, at, at sætte ord på, så er der jo masser af potentiale i truppen. Øh, jeg ved, vi skal snakke noget om de her unge spillere, der er ind i januar, øh, og truppen var i forvejen rigtig stærk, synes jeg. Så der er rigtig meget talent i truppen, og det er jo selvfølgelig det, man skal have, have profiteret af på et, på et tidspunkt med, med den rigtige træner og med den rigtige stil, som jeg også kunne høre øh, strude af efterlys før. Så, så det, er jo, det er jo det, det handler om. Jeg vil gerne lige spille øh, et, et klip for dig, Martin. Øh, det er faktisk et klip af, af dig selv fra det her program. Øh, det lyder sådan her. Det, oh, nej, som oh, vi mennesker aldrig må miste, det er meget, du ligger over på os, synes jeg der, Martin. Nu skal I høre, altså det, det, man aldrig må miste som menneske, det er håbet. Men jeg er tæt på at miste håbet for, for det her nye Chelsea-hold, og det, den her nye klub, som Chelsea er blevet til efter Ejerski. Hvordan har håbet det den dag i dag, Martin? <laughs> Jamen, som, uh, lidt i forlængelse af det, jeg sagde før, så, så er det jo sådan en, ja, en situation, hvor, hvor håbløsheden nærmest ikke dækker, øh, dækker over den situation, som Chelsea er i. Altså fem nederlag i træk under lan øh, vi er ude af alle turneringer. Og øh, der er bare så langt til, til toppen øh, af engelsk fodbold, som, som vi jo egentlig ser os selv være i. Øh, og har været i de sidste 20 år, det er jo også sandheden. Så, øh, så det, det er jo sådan et underligt vakuum, man er i, ikke? og det er jo en ny tid og de nye ejere, hvor man ja, skal indstille sig på, at virkeligheden er bare en anden end den var under Abramovic. Så håbet, jo, men det, det, det, det er også det er på et lille sted i øjeblikket. Øh, øh, Martin, altså Chelsea de blev øh, tre'er i sidste sæson i Premier League? Og øh, vand Champions League i 2021, altså for to år siden. Øh, jeg bliver simpelthen nødt til at høre, kan du pege på nogle specifikke punkter, hvor er det er gået galt? <laughs> Jamen så, så, så er det ikke nok med to timer eller meget i, i sender her øh, til aften, men, men, øh, men altså, det er jo bare det, det nye ejerskab, der jo kommet ind og rusket op i, i tingene og har nærmest revolutioneret Chelsea. Øh, og der kan du virkelig pege på på en lang række strategiske, ledelsesmæssige beslutninger, som har været helt hen i vejret. Altså fyringen af, af tukkel, det har jeg også sagt tidligere i, i programmet her, har været øh, et fejl. Altså simpelthen et fejlkast. Øhm, og det var lidt der, jeg følte, at altså, hele den her lavine af, af dårligdommen startede altså, i september måned. Han havde lige øh, spillet Chelsea i top 4, og, og som du rigtig nok siger, vandt James ikke øh, året for inden. Så, så så det så egentlig relativt godt ud, øh, og så var der de her samarbejdsvanskeligheder mellem Tukkel og, og de nye ejere, som har som kommet ind og bare har vel, øh, vil lave det hele om. Så øh, det, jeg tror ikke, vi har tid til at kortlægge det hele, men, men det er i hvert fald, hvis I af Tukkel, at det hele starter. Øh, hvad, hvad tænker I om de ting, som Martin øh, han siger her, Rasmus og, og Mark? Altså... Altså, nu ser du Tukkel, men er det ikke øh, ejerne, du er sur på eller hvad? Jo, øh, altså, situationen går ikke rigtig værd anderledes. Altså, Bramovic skulle jo ud, og, og der skulle komme nogle nye ejere ind. Øh, mit problem med dem har jo været, at de ligesom har læst rummet forkert. Øh, de er kommet ind med den her tanke om at vil overføre den amerikanske øh, skabelån, amerikanske model, som vi kender fra franchise-sportsklubberne øh, derovre. Øh, og, og, det, og den virker bare ikke i en klub som Chelsea. Altså, de er simpelthen... Øh, jeg simpelthen misforstået, hvad Chelsea er for en klub. Hvad det er for DNA, der, der hører til den klub. Men vil du lige sige lidt mere om, hvad det er for, for en amerikansk model, som du refererer sig? Det er tit, det går galt med amerikanske ejere i europæisk <laughs> <model, ikke> det er det det? Jeg har jo bare på efterhånden, i hvert fald. Ja, der er der i hvert fald nogle i United, der heller ikke er super populære, ved men, men altså den her LA Dodgers model, som han som jo også kører til at uh, simultant med Chelsea projektet, hvor man ansætter træner for 7-8 år også de her lange kontrakter, som vi har set spillere få. Øhm, altså det er med det lange lys på og det har Chelsea jo ikke opereret med i, i de sidste 20 år, hvor man har været den mest vindende klub i Indenland, der har det været øh, succes for hver en pris så, så, så den har ligesom ikke øh, den er ikke blevet implementeret med succes kan man vist roligt sige Chelsea har jo hentet et hav af spillere, bare lige for at nævne en håndfuld af dem, så Enzo Fernandes, Modric, Forfana, Størling, Corrella, Joao Felix, Kulebali, bare i den her sæson. Ikke nogen af dem er en spidsangriber. Mark, hvad tænker du om, at Chelsea simpelthen ikke har købt nogen angriber ind? Ja, det er jo... Og købt fem det, det, andre spillere. det siger jo også alt, kan man sige, om, om, om hvad der foregår og strukturen i klubben, at der er ting, der ikke hænger sammen. Men som vi også er inde på her, så igen falder jeg tilbage til det, jeg sagde før med, at man skal jo have ro på bagsmækken nu, og så skal der jo arbejdes igennem, og så skal man de her kvalitetsspillere, skal jo sættes ind i en ramme, de skal sættes ind i en position, der skal skabes hold, der skal skabes nogle relationer, og så kan man sige, at man skal afskrive den her sæson, de rykker ikke ud, og så skal der ellers bare arbejdes hårdt til den kommende sæson, og med det der... Med de der spillere, der skal de jo være med at oprede top 6 igen øh, fra næste sæson af, sådan det, sådan det må være. Mark, øh, kan man ikke også have altså for mange spillere til at arbejde med? Det kan vel, talentet kan vel drukne i hinanden, fordi at man ikke lige har tid til den ene og den anden spiller, og lige overser det, fordi at det er svært at holde øje på 45 spillere på træningsbanen? Jo, jo, bestemt. Men altså, man kan sige, at de der teams, der er i dag, der er det jo lidt anderledes end i dansk fodbold. Der er vi jo lidt bagud, kan man sige. I Danmark, der indsætter man én cheftræner, og så har man en masse assistenter sådan noget, for klubben selv. Men det kommer man med jo det hele team øh, sit eget team og ansat, og det er jo for at udbrede øh, filosofien så hurtigt som muligt og få resultaterne, men også have tid til netop at komme ned og arbejde individuelt med de enkelte spillere. Og hvis man vil være i top 6, og hvis man vil være europæisk og spille med også i Champions League på 6, så, så skal du have en stor og bred trup. Øh, det ser vi jo i alle de andre europæiske klubber, det der med at have bredden blive afgørende, når du kommer langt hen i Champions League og også, at du kan sætte lige så stærke spillere ind for bænken, som du faktisk tager ud for holdet. Ikke? Så der skal du næsten have to trupper, kan du sige. Men det, for mig drejer det sig om at få ro på bagsmængen på Chelsea og få sat spillerne ind i, i de rigtige roller og få skabt det her kollektiv og det her fællesskab igen og, og få fundet deres relationer sammen. Martin, øh, hvor meget savner du, at der er blevet hentet en angriber til det her Chelsea-hold? Ud af alle de spillere, der er blevet hentet i den her sæson, så kunne det have været rart at prøve med en 9'er. En det, det, det gjorde man jo så også med David Fofarnas, som så, uh, ikke helt uh, ikke har niveauet endnu til at være med. Men, men jo, det har været kaos, øh, som også har også været inde på tidligere. Og jeg, altså, jeg er ikke helt enig i det der med, at, at truppen øh, ikke kan blive for stor, fordi tilsætstrupper er alt for stor. Øh, der jo det lige har jo været lige en stor med, at, at spillerne skulle klæde om uden for øh, det normale omklædningsrum, og de ikke har kunne spille... Øh, 11 mod 11, fordi der har været for mange og sådan noget. ting. Så der skal rentes ud, og det er jo også, det er jo også noget af det, som man, man kigger ind, ind i nu her med forhåbentlig en ny manager, som, som ser ud til at blive Pochettino. Der er en 12, 13, 14 spillere, der skal, der skal ud af klubben, for man, for man kommer ned på de her 25-28 spillere, som er rigeligt for at kunne, kunne begå sig i Premier League og også europæisk fodbold, som jo så ikke bliver aktuelt for, for Chelsea nu her. Så man skal finde ud af, hvem vil spille for klubben, og hvem vil ikke, og så, så skal man sætte på de folk. Der øh, altså nu er der jo der er meget snak om alle de her spillere, der er så garfleret rygter om at der ikke er plads til alle spillerne i omklædningsrummet. Er det også rygter du har hørt? Jamen, det er, det det lige det er sagt. Nå. Altså øh, at at øh, de, at de har ikke kunne gå om sammen, fordi der har været øh, for for få plads i omklædningsrummet. Der kan jeg så byde ind og sige, at nu har jeg selv været på Chelsea og i og det kan godt være, at der er blevet bygget om, siden jeg var der, men de her små i så jeg kan ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke tage det som et, et varemærke for, at den er for bredt. Der tror jeg, der skal mere kvalitet ind til at, at lige sige det. Martin, hva, hva, hvordan håber du, at Chelsea de ligesom griber resten af den her meningsløse sæson an? Jamen som jeg sagde før, altså finde ud af, hvad er det for nogle spillere, der har lyst til at være der. Altså simpelthen, øh, jeg kan jo tage et eksempel. Hakim Sieg, som, som jo skulle have været i Paris i den her vores sæson, havde jo ret besøgt skrevet under med dem. Og så spillede han så mod Tottenham ugen efter. Øh, så han er i hvert fald en mand, der skal ud. Øh, og så skal man ligesom bruge ja, de kommende måneder her på at finde ud af, hvem er det, der skal, der skal være der. Og hvem, hvem skal ikke være der? Øh, så det, det er egentlig det hvordan ser du bare sådan lige, altså gør det ondt på dig uh, at se sådan et Chelsea som Frank Lambert kom tilbage og så egentlig, ja, på grundet grund, gør det at holde dårligere end det var, før han kom? Nej, det tror jeg også, jeg er blevet lidt immun overfor. Altså, Lambert's managerjevner er altså ikke er ikke super prængende. Det har, han vist, øh, det har han vist flere gange nu flere sæsoner, så, så jeg tror ikke, vi skal lægge for meget i det, og han er også ude at, øh, at sidde til sommer. Der kommer, der kommer Potitino ind, så så det, det, det, det rører ikke rigtig noget ved hans KIF status I hvert fald ikke i min bog, jeg tror jeg, synes, det gør jeg i de fleste andre Chelsea-fans. Han, øh, han er en af de store legender. Og nu var du selv lige inde på det her, men det ligner jo mere og mere, at det bliver Pochettino, som skal overtage tøjlerne i Chelsea-FC. Hvordan har du med det? Jeg lidt blandet. Han var ikke mit første valg, så, så det er sådan lidt... Ja, med, med, med blandede følelser, at han er på vej ind. Altså, han har... Han, han gjorde det så godt på toppen. Hvem var det de første han. valg, undskyld mig. Øh, jamen, dem, der ligesom har været nævnt, der har Louis Henrique bare været for mig den, den der ligesom stod ud. Øh, og den, som vil matche Chelsea's DNA bedst. Øh, og det er lidt det, jeg leder efter. Altså, fordi omkring Graham Potter og sådan ting. Altså, kæmpe fejlkars, som jo ikke havde det DNA, der skulle til. Hvad er Chelsea's øh, DNA? Der havde jeg bare... Jamen, det er den der vindermentalitet, den der kontante måde at kommunikere på, øh, forståelsen af, hvad Chelsea er for en klub, øh, og hvad det er for nogle fans, man er med at gøre. Øh, ja, så det er sådan nogle ting, og ligesom det der med at kunne styre et omklædningsrum, store egoer, øh, ja. Martin, øh, tusind, tusind tak, fordi at vi lige måtte øh, ringe til dig, og øh, jeg okay. håber, at dit hjerte lige klar resten af sæsonen øh, i hvert fald. Det håber jeg også, for vi står der igen i Håber <laughs> Håbentlig jo. Uh, tusind tak, Martin. Vi uh, taler tilbage, vi ses jo forhåbentlig også før, snart herinde uh, i studiet. Super. Du må lige hilse redaktøren og spørge, hvornår vi skal spille paddet. <laughs> <laughs> Det skal jeg gøre. Det er godt, vi taler til. Uh, lige synes, vi skal runde den her A her. Altså, hvor... Uh, hvor ser I pinpare hen for det her Chelsea-hold? Altså, hvor lang en genopbygningsfase er vi ude i, før de kan blive aktuelle i, i toppen af Premier League igen? Hvad skal der til? Jamen, det har vi været inde på. Altså, jeg forventer Chelsea med det potentiale, der er i klubben og spillere, der skal de være med fremme, som jeg også nævnte før, i top 6, i de allerede den kommende sæson, og, og, og sikre sig i europæisk deltagelse der? Det tror jeg også at en forlangen med de investeringer, der har været, og, og man har været tilbage. Men, men man har afskrevet mere eller mindre denne sæson, og så vil jeg også være inde på, så Lambert var sådan et, en midlertidig løsning, indtil man har fundet den helt rigtige løsning. Og, øh, så nu skal der arbejdes ben hårdt på den nye sæson, og der skal man selvfølgelig op. Som jeg ser det, skal man som klub med op i top 6, og man skal kvalificere sig til europæisk fodbold, igen. Så har vi jo en, øh, en gammel chelsea der går op i Farum, der måske kunne være relevant som cheftræner om en øh, 4-5 år siden. Michael ja, ja, præcis, når han er færdig med sin øh, <laughs> trænergang ude i Farum. <laughs> ja, må ikke, at øh, det vil være interessant for de fleste Chelsea-fans at få ham tilbage. <laughs> vi bliver fortsat i Premier League, men skal i stedet en del op? I tabellen, hvor vi nu skal kigge lidt på sidste uges opgør mellem nummer 1 og 2, nemlig Arsenal og Manchester City, som sidst nævnte vand på overbevisende maner med 4-1. Jeg ved, at I begge to så opgøret. Hvad var for en følelse, så du tilbage med efter kampen, Rasmus? Øh, øh, afmagt, nærmest. <laughs> oh, altså, yeah. fordi, ja, jeg, men det er det. <laughs> fordi, at, uh, altså Det er ikke, fordi jeg som sådan er Arsenal-fan, men det var jeg lige den kamp, uh, fordi at det kunne være så smukt, synes jeg, at, uh, at der lige var en sæson, hvor at, uh, de kunne noget, og hvor at, uh, det ikke var uh, de allermest købestærke hold, der uh, skulle vinde igen. Um, og uh, der var ikke så meget at komme efter, kan man sige. Det var kørt fuldstændig over, jo, og, og Mark sagde tidligere, at City havde otte spillere, der kunne score mål til... Det tror jeg var til den, til den lave ende, med at sige. Så det var bare farligt, hver gang de kørte bolden frem. Det var sindssygt, altså. Øh, Mark, altså... Var du overrasket over, at Manchester City var så meget bedre øh, end Arsenal? Altså, Arsenal linje, de havde absolut intet at stille op mod øh, det her City-hold øh, i løbet af kampen. Ja, det var jeg alligevel. Altså, øh, at de var så markante, også i... Øh... I den måde, de skabte chance på, og hvor store chancerne var. Altså, jeg tror, at vi alle, der sidder her, og der så kampen, at... Altså, det havde ikke været... Altså, på en god dag, så laver Huland jo i hvert fald minimum tre baser mere, ikke? Altså, kæmpe chancer, altså, der blev skabt i den kamp der. Så den kunne lige så godt, ja. Havde 7 7-1 eller sådan noget. Og det, den voldsomhed havde jeg dog ikke forventet. Jeg synes, at de har spillet en fantastisk sæson, Arsenal, og har også spillet gode kampe. Jeg synes, der er sket meget med Arsen efter de mistede deres øh, midterforsvar, og han blev skadet. Så synes jeg, de har ja, lukket mange... ja, Saliba, ikke? Ja. Han har haft en stor, stor indflydelse på det her forsvar. Og efterfølgende, efter han er gået ud, så har de altså kasseret mange mål. Og jeg synes også, at de virkede øh, skrøbelige og usikre dernede. Og jeg ved godt, de er op mod det største monster, der er i Europa, og i verden i øjeblikket i form af Håland. Det er op foran, og ham, kunne de heller ikke styre. Altså, de mål der blev laget det var jo mange gange inden score han jo så lader ham jo op til dem og satte dem i gang holder han ikke altså det var jo, altså han er bare lige nu er han øh, kæmpe og men, når men man det... sætter ham op mod nogle af de største, både Messi og Ronaldo, så er det jo lige før, og det er det, typisk det, man altså siger, der kommer altid ny, når de andre stempler ud, ikke? og ham her, han, han kan blive endnu større end de to. Han skal nok øh, overgå dem på nogle stats på et eller andet tidspunkt, ja. i hvert fald, hvis han fortsætter øh, i det tempo, du har. Men jeg synes faktisk lige, det du siger med øh, Saliba er vel, egentlig, er vel hovedet på sømmet øh, for de problematikker. Og først og fremmest, så altså, synes jeg, det udstiller egentlig, hvor dårlig hans marker Gabriel øh, er øh, for Arsenal, som øh, altså, i min optik, er aldrig nogensinde har været en særlig god fodboldspiller i forhold til for eksempel Saliba. Men lige vel også, at hvor, hvor tynd Arsenal's trup er, i forhold til, til Manchester City's øh, tro, Fordi at når de får en skade til en af de her start 11, øh, jamen, så er der bare ikke et særligt højt niveau på dem, der skal Det er måske også en problematik, som gør sig gældende i, i, i en klub som Manchester United, som jeg jo godt kan lide, altså, hvor det, at bredden bare ikke har et, øh, niveau til det. Og det var øh, det, jeg men... før, da vi snakkede til. Det. Altså, skal du være top, tophold hold øh, i Europa, ikke kun i Premier League, men også i Europa i, i, i det bedste i Europa League, eller specielt Champions League? Så skal du have bredden, fordi det er en lang sæson, mange kampe, og der skal du kunne skifte ud, uden at du svækker holdet. Du skal levere hver eneste kamp på topniveau, og det ser vi jo netop, hvor tæt Premier League er i år. Og Hvis du ikke leverer hver eneste kamp, du kan ikke tillade dig at tage de der afgørende kampe, der skal du stadig kunne levere. Altså yes, er det du ude? Og det har City de jo bare formået igen at have bredden, så når de skifter ind, så tænker man, hold dig op, ham der kommer ind her, og lige så spændende som ham, der bliver taget ud. Altså det er fuldstændig klar præmis. Øh, som godt selvfølgelig, og hans stabe godt er klar over gennem mange års erfaring, at, at det skal du bare have sådan en trup, hvis du skal være med over en sæson, fordi der også er normalt, at der kommer skader og sådan nogle ting ind. Men der er ingen tvivl om, at, at der var markant individuel forskel, så man kan sige. Arsenal vinder jo også mange kampe på individuel kvalitet. Her mødte de bare et hold, der var bedre som hold, men også havde større individuel kvalitet. Og, og, og det var overraskende, synes jeg, at det var så markant. Synes jeg. Det, havde også, det overraskede også mig, vil jeg sige den er en kedelig i forhold til med, med trupbrede, det er jo også bare penge, jo, og, ja. det, altså, og, og det gør også, fordi at kampprogrammerne bliver så meget mere tætte, det gør, ja. at du bliver nødt til at, at gøre det, altså ja, som du siger, han så breder en trup, og det gør bare, at, at de der overraskelser, som vi nogle gange ser, sådan Lester-ting, kommer til at være mere og mere sjældne, fordi det bare ikke kan lade sig gøre, du, på et tidspunkt bliver du tør for gas, eller for dine A-spillere, Lester var jo altså, de var så, så heldige, at de næsten ikke fik nogen skader, de spillede fandme med de samme 11-spillere hele sæsonen, ikke? Så, så, øhm, så det er bare at afløber, at moderne fodbold det skal blive vi sådan når vi har det sikkert uh, Newcastle med snarv de de uh, købsretten til bredt trup og så kan altså det det er også meget kedeligt, at have der på men Nej, uh... nej det er en fin hat at, <laughs> at, at, at have på uh, men nu skal du også lige passe på hvad du siger om Newcastle som vi jo også elsker her på uh, fodbold FM men om og man kan vi også sige når vi ser et Paris Saint så er de jo ikke vundet den Champions League når man tænker på hvor mange penge de har investeret så man kan ikke sige at penge alene ja. sikrer dig Champions League Chelsea altså ja, ja. lige på Chelsea hvor mange ja. penge de har spillet ja, og så altså, ligger der noget og ruder rundt ikke? Men, men vi kan hvert vel sige at hvis vi kigger på de sidste 8 øh, hold i Champions League, så er det jo påfældende, at det er nogle af de klubber, der har flest penge. Det må vi bare kende. Helt klart. Æh, men altså, der skal jo også øh, øh, noget taktik bagved, og en af, dem, en af de helt store taktikspillere har alle været det jo, det er Guardiola, som jo nogle gange har tænkt sig til nederlag nærmest. Æh, han har jo også øh, sat sit hold øh, lidt anderledes op til, til det opgave, han har gjort de seneste kampe. Hvad var det, han havde ændret til den her kamp, ja? Ja, så altså jeg ved ikke lige, hvad du tænker på, men vi ved... Der fisk jeg... efter, at Carl Walker var tilbage. Ja, Carl Walker, men jeg synes jo også, at det er interessant samtale, også det her med Stone, så han har brugt ham anderledes også mm. ind på midten, ikke? Og det synes jeg faktisk har været et genial ting af ham også, Defensivt falder han så ned faktisk i bagkaderne og også styrker det der, ikke? Man har også træet op i, i... Og det er jo egentlig det, som faktisk har kostet Karl Walker øh, ja, hans plads i start jo øh, Og man troede jo egentlig, at nu var Karl Walker ude af sige det. Og Guardiola havde også været ude at sige i et interview jo, at han passede ikke til den, den måde, de nu skulle, skulle spille på. Øh, men, men er så tilbage i kampen. Præcis. Og det, og det er jo bare der, hvor jeg siger, at det er jo en, en træner, som har et et ypperligt niveau og et niveau, som er over mange andre og det er jo det, der viser, at han er en topklassetræner på allerøverste hylde, fordi det er jo, som man også hører, lige meget hvilken klub han har været i, så har han jo formået også på erfarne øh, spillere, øh, topspillere, verdensklassespillere, formået faktisk at lave om på dem, øh, give dem nye roller, se sig selv på nye positioner, hvor de faktisk er blomstret op igen, har fået en ny era faktisk på en ny position, så der også med, med Bayern München for eksempel, der havde han også flere spillere der, som han ændrede deres position på, øh, og, og hvor de blomstrede op og gjorde det helt fantastisk. Og det her, det er jo bare igen nogle taktiske træk, han gør, hvor han pludselig ser spillere i nogle andre situationer, med hvor han de faktisk både kan styrke holdet, men også få den enkelte spiller til at blomstre sig i en anden position. Og det, det er for mig en, en topklasse øh, træner, der formår at gøre det her på det her niveau. så var arkivet skadet gørs. Ja, ja. Selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig. Øh, men altså det, jeg synes også at noget som jeg har lagt mærke til det kan være at det er mig der er sindssygt langsomt i optrækket, men det er det her med altså Pep Guardiola øh, spiller oftest faktisk først præsterer ordentligt i deres anden sæson. Altså der er et enormt langt i løbsingen synes jeg er et sindssygt godt eksempel. Det ja. var meget ude af holdet. Ja fantastiske øjeblikket. Og spiller ja. jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså er helt central for det her øh, City forsvar også den omstilling der har været ja. den lidt nye øh, formation på, ja. på holdet. Ja. Øh, men, men bare interessant at se hvor, hvor ofte man afskriver af spillere fra andre hold, altså efter, hvis de ikke har præsteret inden for et halvt år, par ja. måneder nogle gange. Altså. Men, men det tror jeg også, det tror jeg igen, at, at Pep Guardiola og hele hans team og hele hans stab er meget bevidste om det her, at, at, at, have, at de er så markant anderledes i måder at gøre deres ting på, øh, og, og også så specielle, at, at, at Pep Guardiola godt ved, at der er en indkøringsfase på spillerne, hvor de skal omstille sig. Hvis vi ser Grælis, for eksempel Grælis også, altså jeg så ham i starten, og tænker, hold op, altså, han passer da slet ikke ind her. Okay, så, han er blevet, nu. Og han er blevet har fantastisk sigt, nu. Han. Altså, han er bare blevet kørt ind på det her hold nu. Altså, de ting, han også laver rent defensiv, tænkte jeg, okay, det har jeg slet ja, ikke set fra ja, ham før. Ja, løb. tilbageløb. Han Præcis. har lavet sådan to Hes priløber Hes i løbet af de tre sin, kampe. for sindssygt. Altså, har brugt sin speed netop for holdets i holdets øje. Øje med det der med at gå ned i defensivt og bruge sin fart og speed og nærkampstyrke også til at hjælpe sit hold defensivt. Samtidig med han så også er blevet bedre og mere markant i sine offensive auktioner og mere afgørende. vokset voldsomt, hvor jeg i starten sagde, ja, det der det er et fejl, synes jeg. Men han er også vokset i og han har også brugt sin tid på at finde ud af, hvad er det Pep ved? Hvad er det, jeg skal levere her? Hvordan altså også ændre sin egen stil lidt og kræve noget mere af dem, når de skal ind under under huden på ham, og forstå ham, der tror jeg, at de er helt afklaret med, at det, at det, det er bare en omstillingsfase, som, som godt kan tage et, et, et halvt sæson, eller måske en sæson. Det er måske det, at Chelsea kan bruge en med en vision. <laughs> det var det, man håbede, Graham Potter havde jo, men altså han viser sig været alt for sød til øh, at komme over og tage sådan en høj øh, London-klub ved råret. Ja, jeg tænkte faktisk, det jeg sagde før med Bayern, bare lige for den lille anedote var det var jo Philip Lam. Æh, som det lå, som højere bakke bak. Bak, og rådte pludselig ind som 6'er. og lå. var det samme. Præcis, ikke? Og pludselig lånede og fuldstændig stødspændede. Daniel Vass. <laughs> ja, ja, altså, ja, jeg har jo godt en, det en en med det her. Tak lige, du ødelagde det, Rasmus. <laughs> ja, ja. Øh, Rasmus, altså den her kamp, der var ingen tvivl om, at der var niveauer til forskel på Arsenal og, og Manchester City, men er der i reelt set også det? Ja, altså, okay. ja der har været måske en og tid i virkeligheden. Uden altså, øh, øh, være ekspert, så synes jeg i hvert fald, at Arsenal også er overpræsteret, og de har, de har nogle, nogle, nogle spillere, som virkelig har spillet godt, og nogle spillere, man ikke kan regne med, som er ødegårdt, og virkelig har trådt et på, på, som stjerner, øhm, men, men, sådan, øhm, men måske også præsteret over niveau i virkeligheden, og har ikke kunne holde kadancen i alle kamper og for mange udfald i virkeligheden. Men altså, det er ikke fordi, at jeg havde regnet med, at de ville køre fuldstændig over, som ligesom de så gjorde. Så er der jo mand, som vi også bliver nødt til at snakke om, jo, ikke? og det, skal også, det bliver også overgang til vores øh, lille øh, angriber-snak. Øh, Men altså, Erling Haaland kom jo selvfølgelig på tavlen, og det var der uden og opsat hår øh, også i den her omgang. Øh, øh, det gør, at han er kommet op på 34 Premier League-mål. Ja, over 50 i den samlede sæson. Det er allerede rekord i Premier League, tror jeg. Altså, den han, sidste var, var det han, 1931, den blev slået. Den rekord. Og han har jo tangeret Alan Sherrers ja. og Andy Cole's ja. uh, måskoingsrekord på, på 34 mål på en sæson. Dog på på 32 kampe, hvor Andy Cole brugte 40, og Alan Sherrers brugte 42 <laughs> uh, kampe ja. på det. Uh, vil du sætte nogle ord på mig? Ja, det vil jeg gerne. Altså, han er... Han er jo unik øh, og er en, en fantastisk nier. Altså, jeg synes jo... Jeg har svært ved at finde noget dårligt på ham at sige, at han har nogle sværheder. Han virker utrolig komplet. Altså, han er hårdt for sit hold. Han brænder men, vel lidt for meget? Altså, hvis, ja, det, kan, han, han, men, det, det er interessant, at sige det, fordi jeg synes også netop, når jeg ser en auktion, at, hvor jeg siger, at der kunne der godt være større afklarethed nu eller teknisk snille, eller kvalitet men han kommer stadig bare frem til de her chancer og det er, jo, det er jo vildt nok og det gør han jo på den måde han er på som spiller øh, både med den fysik og den også hurtighed han stadig har selvom han er fysisk stor og stor spiller og stadig stadig hurtigt, bruger sin krop fantastisk altså nærkampsteknik er jo super stærk han der er jo ikke nogen, hold, nogen der er ikke en eneste jeg har ikke set den eneste nu der kunne lukke ham ned centerforsvar der reelt kunne lukke ham ned eller styre ham vel altså det er lige meget hvem de har mødt ikke? og det, det taler jo også til den power han har i hele sin krops og hele sin styrke men samtidig så kan han med begge ben. Det er jeg også det, hvor det er der... på fødderne. Ja, hurtigt altså... på fødderne, men også den her eksplosivitet han har, hvor jeg nogle gange har set at han har lavet nogle mål, hvor han er jo næsten hoppet en meter op i luften og lagt den ind med indersiden, hvor man tænker, er det så sindssy en smidighed og fleksibilitet han har, når man tænker på den store krop han har. Så det formår han også. Han har jo tænkt... lignende mål også tidligere i sæsonen, med... Ja, lige præcis. Så altså jeg bliver nødt til at sige at han virker komplet øh, på mig og så øh, samtidig med den her igen man ser Jens spiller med den der vilje til hver eneste kamp, og vi scorer. Altså, han, han, han hælder mig ikke for, at han scorer også klassisk i den her kamp mod Arsenal ikke, hvor han, han ikke lykkes i løbet af kampe, man kunne også se, at det gik ham lidt på. Og alligevel får han puttet ind i overtid, ikke? Altså, at øh, få det, men han vil bare score hele tiden. Men samtidig glemmer han ikke sit hold. Han arbejder stenhårdt for så, og passer fuldstændig sin taktiske ting. Det kan du tydeligt se. Øh, og, og alligevel leverer han øh, også ren mål siger, det, er, det Det er helt unik, ham her. Altså, jeg bliver spændende at følge ham også fra fremtiden af altså, det, det er du sagde før, at han kommer til at sætte flere rekorder end den, vi lige har nævnt. Her. Altså, Jeg har svært ved at finde nogle, nogle dårlige ting på, andet end du, du har ret i, at han rent afslutningsteknisk godt stadig kan, kan skærpes og blive bedre, men han er jo også stadig god. Altså, det, det er jo det, der er vildt. Det, altså, han er jo ingen alder, han altså, er 22. Præcis, præcis, præcis, øh, men næste 10, 12 år. hermansen ja, altså, præcis. Øh, Men øh, jeg, jeg synes jo, hvis man skulle snakke lidt om nogle dårlige ting for Holland, så synes jeg, at første halvdel af sæsonen øh, led City meget under hele tiden at prøve at finde ham. Der var rigtig mange af de spillere, vi snakkede om, der var minimum flere ifølge Rasmus, som kan score mål for, for Manchester City. Øhm, og det synes jeg ikke vil komme til udtryk øh, særlig meget førstehælde sæson, hvilket jeg så sikkert synes, de er kommet så meget efter nu. Ja, men det er jeg enig med det men jeg synes stadigvæk, at det, der klikkede fra starten af, og, og det var jo også det, der gjorde at han bare fra starten af kom til at score mål, det var, at han faktisk klikkede med det Bruyne. Altså, det Bruyne og ham, altså, de finder jo hinanden hele tiden... Øh, og det synes jeg virkede rigtig, rigtig hurtigt. De Brøjne vidste lige nøjagtigt, hvor han havde hullet. Det var som om, at han havde læst ham og var forberedt på ham, da han kom til klubben. Jeg ved også, at han var fortaler for, han selvfølgelig skulle komme til klubben. Det var jo flere af spillerne, der, der, der arbejdede på, jo. Men De Brøjne har bare læst ham der øh, så godt, sin medspillere. Jeg ved lige nøjagtigt, hvor han løber, og jeg ved, hvor han står i boksen, og jeg ved, hvor jeg selv skal løbe for at få en fra ham. Og deres samarbejde synes jeg er noget af det mest unikke. Og det er også det, jeg ligesom vil slutte af med at sige lige, lige i forhold til det når vi tænker på, at hvis der er noget, der skulle slå City ud af et mesterskabskurs til sidst, eller en Champions League, så er det, at en af de to bliver skadet altså her til sidst, fordi deres samarbejde er bare en tand over alle andre hold. Ja, men, altså, de har noget de to sammen, som og, er helt specielt. Og det er det, nu så jeg lige, jeg tror, det var i kampen United, hvor Harry Kane og Son, Øh, slog en rekord for at være det makkerpar, der havde øh, flest mål øh, øh, sammen. Og jeg vil, jeg vil, jeg vil næsten vide, øh, jamen, jeg på, at den skal bryne de ja. det brynde, og Holland nok får overgået inden for de næste par øh, sæsoner. Rasmus, er, har man nogensinde set sådan, en lignende type som Holland i, i nyere tid? Nej, nej, det har man ikke, fordi de angriber og spillere, som er, som er nævnt i samme klasse, har haft nogle ting. Altså, et, han er så komplet Messi mæ vanvittig spiller, men der var lige noget med fysikken. Ronaldo til tider øh, måske noget med hurtigheden. Og, altså, de har alle sammen har, har, har været vanvittige spillere, men på Holland har du en fuldstændig komplet pakke. Altså, det, det, er, det er ret sindssygt. Der er, han bliver jo sammenlignet en lille smule med øh, vores egen øh, Rasmus Højlund. Og jeg ved jo godt, at der er milevidt imellem øh, de to spillere. Der er også noget aldersdifference, øh, så Højland kan jo nå det endnu, men kan du forstå de sammenligninger, som mellem de to spillere? Jamen, jeg var lige ved at sige det før selv faktisk. Øh, det kan jeg sagtens. Øh, meget samme øh, sådan statur og måde at gøre tingene på og power. Sådan en rigtig power powerangriber. Det, øh, det er altså lækkert. Man snakker også rigtig meget om en anden øh, angriber i forhold til at os ligesom skulle tage over for øh, det her Miesio Ronaldo. Det er Mbappe fra øh, Paris. Hvis man ligesom skal sætte de to øh, op mod øh, hinanden, hvem vil I så helst have på jeres altså, I på og jeg Altså, Mbappe eller Håland? Mm -hmm. Jeg er slet ikke i tvivl, at jeg okay. Ja. Han er, Okay. Men øh, hvad tænker du i forhold til den påstand om, at Håland øh, har måske mere brug for nogle spillere omkring så hvor Mbappe er lidt bedre til at gøre tingene på, på egen hånd? Jamen, det... det... Ja, det, det er jeg ikke helt enig i. Altså, jeg synes, at han har en styrke igen øh, i sin i løb, øh, sin hurtighed, og, men jeg synes, at Håland, for eksempel, når vi snakker igen, og spilboldhold som er spildominerende og kontrollerende, og vil have spil mod kompakte forsvar, der synes jeg klart, at Holland øh, øh, er, er markant bedre i boksen end MPP synes jeg. Rasmus? Ja, det er jeg egentlig enig, i, og du kan også godt spille, den op i fødderne på Holand, så skal han nok øh, finde på noget. Det er ikke øh, <laughs> det er ikke som sådan øh, han skal sætte sig op. Øh, og nu hvor vi taler om om Holanderen, der har den kære Max Rodal i studiet, så tænker jeg, at det vil være oplagt at sætte lidt fokus på, som vi jo allerede har været inde på mange gange i løbet af programmet. Men de manglende nier i fodboldens verden, altså fordi det er jo et problem, som vi er meget, meget udtalte i denne sæson i Superligaen. Altså Det er jo stort set alle hold, der, der skriger på at få en nier ind. Men jo også et problem, som vi ser i rigtig mange af de store klubber ude i Europa. Nu har vi lige talt om Chelsea, som jo i ufattelig mange år, altså jo ikke har kunne få øh, en angriber. Vi skal nærmest helt tilbage til Drogba, før man kan finde en, der har fungeret fuld ud i, i Chelsea. Og der har ellers været øh, en håndfuld siden. Altså det er både Fernando Torres, Falcao, Diego Costa, øh, Lukaku, øh, og man, man kunne blive ved. Øh, hvorfor er det så svært øh, at, at generere nier? Fordi det er vel es altså essentielt for de fleste hold, og det er vel rimelig at til at føle på, hvad effekten og det positive ved at have en, en målskur på holdet er. Ja, det ser vi jo blandt andet i i øjeblikket, men øh, ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Sebastian, fordi det er jo ikke sådan, at det ikke har været op og vende og været til diskussion og debat, igennem mange års dansk fodbold har vi været bevidste om, at vi jo igennem alle tider altid har gjort noget for målmændene, altså nede i det ene strafhedsvoksferæld, at de har haft træner og deres egen målmandstræner. Men så når har man alle ja aldrig tænkt på den anden ende at gøre noget, fordi de angriber at have deres trænere til at arbejde med dem øh, på altså afslutningsfærdigheder øh, og, øh, og, og specialisere dem. Og det synes jeg, er det er en mangelvare. Øh, og igen, hvis nu, nu Hvorfor har frej... prioriteringen været sådan? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at man har man tænkt, at målmanden er, er den vigtigste. Men det, altså, kampen skal jo vinde i dag, og efter der er kommet tre point på en sejr. kan der være målmand. Man skal da bare være lidt skør i hovedet <laughs> og stor statur. Ikke? Ja, det, jeg vil så sige, der bliver også sat flere krav til dag med fødderne i dag, som fodbold i dag. Men, men er i hvert fald, det er i hvert fald underligt, at man ikke tænker den anden vej, hvor det er lige så vigtigt at... At kampe bliver afgjort, at man vinder dem, og der skal scores nogle mål. Altså, man skal udnytte de her chancer, og man ved godt, at det bliver svært, og svære at lave chancer mod netop øh, kompakte hold og godt organiseret hold. Øh, så vi også til et VM, ikke? altså nogle hold, der overrasker, fordi de stod rigtig kompakte, og var i fysisk god form, så er det let at, at, at lukke ned. Og der skal du altså have nogle spillere, der, der både er dygtige øh, på en sidste tredje, til at drible, udfordre skabe rum, men også rent afslutningsteknisk og med deres færdighed er knivskarpe. Og det, det dyrker man bare ikke nok. Øh, og jeg kan ikke tale for udlandet. Jeg, jo, det kan jeg godt. Jeg kan sige for eksempel Schweiz, det har jeg også sagt før i det her program. Der ved jeg jo, at det er jo integreret i deres talentudviklingsplan øh, på deres forskellige... Øh, for forbundets side, at der skal der være en angrebstræner ned igennem deres, øh, i klubberne øh, i dag. Det er en del af deres plan, og de er jo også forsvarstræner og det hele. Øh, og der kan jeg bare sige, at, at der er vi jo langt bagud. Det er jo ikke integreret i vores øh, talentudviklingsplan herhjemme. Det burde det jo være, synes jeg, øh, på vores akademi at sige, at der er et krav til det her. Det skal der arbejdes med blandt de unge spillere. Øh, også på de her topcenter, vi har omkring. Hvorfor gør vi ikke noget for de spillere, der rigtig godt kan lide at lave mål? Ligesom der er de spillere, der godt kan lide at forsvare, eller de spillere, der godt kan lide at stå på mål. Boldene. Hvorfor gør vi ikke noget for vores angriber og begynder at give dem nogle, nogle færdigheder, og give dem noget know-how, noget viden tidligt, der kan hjælpe dem til at gøre dem til dygtigere og mere bevidste afsluttere. Altså, vi vil jo gerne have, at, at afslutterne er bevidst kompetente. Faktisk vil vi gerne have dem det, der hedder ubevidst kompetente. Og så kan man tænke, okay, ubevidst kompetent. hvad tænker du på, Mark? Men det er jo netop det, vi altid snakker om med, at angriberen er blevet, har trænet så meget, at han gør tingene per automatik, at det ligger på ryggraden, altså neuerulært. Altså, så han, når han ser situationen, og han mærker situationen, han ser situationen, så gør han det bare. Han behøver sikkert tænke over Han bruger gange engang energi på, at skulle skal tænke, nu skal jeg lige løbe til venstre, før jeg løber til højre. Det sker bare per automatik. Og det, det kommer kun det niveau, når du har trænet det et utal af og blive ved med at fastholde spilleren i de her mønstre, og gøre det på den her måde. Og det er at få den ubevidst kompetente angriber, altså excellent. Og det er på højst niveau, det er Champions League-niveau, vi snakker om. Hvis vi ser det på dansk niveau, kan man sige, jamen så, så er det jo heldig, hvis du, du har en angriber, som bliver bevidst kompetent. Men det er jo ikke nogle danske angriber, der er ubevidst kompetente, der er de slet ikke nået til. Og det er fordi, der ikke bliver arbejdet nok på det her område for dem rent individuelt. Rasmus, hvad skal en god angriber kunne ifølge dig? at ja, det er jo lidt hårdtere, simpelthen et spørgsmål efter, at Mark lige har siddet der Ja, men nu tænker jeg, tager og, vi lige niveau ned. <laughs> <laughs> um, jamen, det er jo... Det handler bare om at skrue de mål, Sebastian, og at have den som, som gør det, og uh, hvad hedder det? Um, intuition tror jeg er et rigtig godt ord uh, at tage med for Mark. Det der med, um, altså nu kan jeg kigge op i Nordsland. og... Uh, og, og se på nogle, nogle meget forskellige angribertyper, og, øh, altså sådan en som øh, og Kulibali øh, man kan bare se det også som lægmand, når han går til bolden for at afslutte, altså det, det, det, det ser bare rigtig usikkert ud, og jeg, jeg, jeg forstår det jo ikke som lægmand, at man, man, men, øh, man kan træne det her, siden man er barn, og øh, du ved, man er fx fodbold nu, og så ser det så øh, usikkert ud i momenten, når det så sker, og, og, og så, så det øh, der må være noget intuition i det også, og det kan godt være, man kan træne det, som Mark siger, men øh, ja, men altså, hvor mange af alle de her ting kan man sådan træne, og hvor meget altså, er, fordi det er der med sådan, at stå det rigtige sted, snakker man jo tit om. at han står altid det rigtige sted. Det er hans en stor egenskab. Han står det rigtige sted. Kan man træne det? Ja, det kan du. Og, og, og det er ikke bare at stå det rigtige sted. Det, det er faktisk... Det er jo en del af det her med, som jeg kalder afslutningstræning, for det er, det er jo ikke angriber træning. Det er jo afslutningstræning, fordi når vi ser på et fodboldhold i dag, så sidder du som cheftræner træner Sebastian, og så kigger du på Helt dit hold, og det var det, jeg nævnte før med, når jeg ser City's hold, så er der otte spillere på det hold, som reelt kan score mål uden problemer. ikke Hvis de får muligheden, ikke? så er de dygtige på det, til det. Og det er jo det, du sidder også som cheftræner og kigger på, hvor mange fra mit hold kan score mål. Altså, jeg skal lave så og så mange mål for at blive mester i år. Er det 60 eller 70 mål? Okay, hvor kommer de fra? Hvem kan lave reelt de mål? Og det, jeg vil sige med det, det er derfor, det hedder afslutningstræning, fordi alle positioner, hvis vi lige ser bort fra keeperen, så kommer de på et eller andet tidspunkt ud fra deres position i nogle afslutningsmæssige situationer. Og ud fra de situationer, de kommer rent taktisk, så skal du træne dem der. Altså, er det Bakken, der går ind i banen for at spille 1-2 med 9'eren, eller går han ind øh, for at lave rundskævn, eller... Spiller han to to med for at gå dybt og sparke med sin rest mod det lange hjørne. Det er to situationer for en bak. Så bliver du nødt til at træne de afslutningsmæssigt færdede. Det kræver for at gøre ham sikker i det og afklaret i det og bevidst omkring det. Så for mig kan du træne det så meget positionelt. Og den sidste ting er, som er endnu vigtigere, det er jo netop, som du sagde før, i forhold til det der med, at du sagde at stå det rigtige sted. Fordi der ligger jo rigtig meget i at skabe så det rum, hvor du gerne vil afslutte. Det vil sige lave nogle bevægelser. Jeg kalder det forberedelsesløb eller knækløb, hvor du skaber nogle bevægelser, du laver nogle løb, der gør, at du får lov til at afslutte stedet, sted, at du får pladsen til at afslutte der. Det er jo det aller, aller, vigtigste, fordi hvis du ikke laver de løb og ikke laver de bevægelser, så vil du have forsvarsspilleren stående cleanet op af dig, det vil sige, at du har næsten ingen mulighed for at afslutte ordentligt øh, og med en stor træfsække. Så det største af det her, det er faktisk at få spilleren til at forstå, at du skal faktisk forberede dig til din afslutning. En ting er det rent tekniske i selve afslutningen, men du skal faktisk bruge rigtig meget tid til at forberede dig for at få det rum til at afslutte i. Og det, det er også, hvor jeg siger, det hænger også rigtig sammen relationelt med, at hvis det er kanten eller bakken på sit hold, man gerne vil have til at sætte nieren op, så skal de arbejde sammen afslutningsmæssigt, fordi at de skal forstå, hvad er det nieren gør, hvad er det for nogle løb, han tager, og hvor er det, han ender og har det er der, jeg skal spille bolden. Så, så det her det er meget mere komplekst end som så, øh, men det kræver, at man kan træne det, og du kan træne det helt perfekt. Altså jeg kan sige, jeg, kan sige, jeg, har, data, jeg har mange års data på afslutningsdelen for de klubber jeg har været i. Og bare et eksempel for conversion rate, altså hvor mange, øh, hvor mange afslutninger skal du have til for at lave et mål? Hvis du så Nordsjøren i starten, der jeg kom til Nordsjøren, så brugte de, der lå vi også i bunden, men der brugte vi 14-15 afslutninger for at lave et mål. Da ja, vi bliver mester, er vi nede som hold på omkring 8. Og det, det fortæller alt. Og det, der er så sjovt, der sker, og der havde vi jo trænet det flere år med det her. Og det er ikke kun mig, der har selvfølgelig Kasper og Morten Vikors jo også arbejdet på, på, på øh, det her med at, at, at bryde ind på den sidste tredjedel og lave nogle mønster og alle mulige ting, og netop de her bevægelser, vi taler om. Så det er ikke kun det rent afslutningsmæssige, som jeg er med i, der er også trænet på det taktisk på en anden måde. Mm. Men, men det, det jeg så bare fortæller, det er så, at da, de så, da vi så bliver mester, så sælger vi jo rigtig mange spillere næsten en hold efterfølgende. Og hvad sker der så med conversion rate? Den stiger igen til 14, hvor vi var til at starte med. Og det betyder jo igen, at du kan træne det. Selvfølgelig kan du træne det, og kan du arbejde med det. Og så starter man forfra med en gruppe, som igen skal have den her indforståethed og den her bevidsthed om, hvordan man gør tingene. Så du kan træne de her ting, men det kræver du så vi skal lige nå et sidste spørgsmål til til den her snak. Og det er egentlig altså hvor meget har øh, fodboldens udvikling betydet for øh, hvor, hvor få angriber, der ligesom er, er blevet udviklet? Altså, hvis vi snakker om øh, for eksempel har vi set Manchester City og Liverpool øh, de senere år har jo øh, spillet uden en en reel nier og har været to af de allerbedste hold i verden og dem man ligesom har snakket til især de her Guardiola-hold har været nogen, man man har, har kigget mod. Og det har jo først været med Holland, men egentlig har fået en en reel nier. Jeg ved godt, man havde ressurs sidste sæson, men han blev brugt nærmest mere til venstre end han blev brugt i Liverpool. Har du som har ligget, dem den er falske niger. Øh, altså så den her udvikling i spillet, hvad har det betydet for, fordi at tidligere, der havde man jo masser af angriber, som Sjasket han altså Insargi, Raul, Mjøslav Klose, Jon Dahl, for at nævne en fra Danmark, altså, som jo alle sammen spillede i, i samme periode, hvor fodbold var lidt anderledes. Jamen, jeg ser det lidt som om, at det er jo en, det er en udvikling i spillet, hvor man som cheftræner også i dag er jo øh, rigtig glad, øh, når du har spillere, som kan spille for flere, på flere positioner. Det giver der nogle taktiske, muligheder og, og nogle øh, muligheder for ændringer undervejs i kampen, fordi du kan bruge en spiller, ikke kun som for eksempel, som 9, men du kan også bruge ham som kan, og du kan i reelt måske også bruge som 10 eller en 8. Altså, man siger jo også, at hvis du kigger på akademierne i dag, så er det jo meget typisk, at det her med, at de uddanner spilleren på to til tre positioner. Også fordi man selvfølgelig er en lille smule uafklaret på, hvor ender han egentlig henne, fordi han er en åk spiller. Men det er jo også for netop at have fleksibiliteten rent taktisk, at man, ud, man uddanner på flere positioner. Det har jeg reelt ikke noget imod. Øh, det, der bare sker nogle gange, det er, at du mister øh, specialiseringen lidt, som jeg kalder det. Det er, at du får heller ikke får nogen spillere, som er sindssygt dygtige til én ting og skiller sig ud for alle de andre. Du, bliver, du får spillere, som lidt kan lidt det hele, alt sammen det samme. Øh, og det tror jeg, at man er efterhånden er for øjnene op for, at specielt når vi ser sådan nogle ikoner her, øh, Messi, Ronaldo, men også for eksempel nu, Holland som er er dygtig til, hvor meget det kan betyde for et fodbold. Og jeg, også det, vi talte om lidt tidligere, det er, med, at det er vigtigt, at du har en plan B og C, så hvis din plan A ikke fungerer på den måde, du mente, du kunne bryde igennem på, eller score på, så skal du også have noget andet. Så jeg tror bare, at det her med at afslutte bliver et større og større tema, og vi ser jo også, at de spillere, som kæmpe gør en kæmpe, markant forskel fra deres hold, det er jo nierne, det er dem, der kan lave målene, og jeg tror, at det bliver endnu vigtigere, som, som vi kommer frem i tiden, at vi bliver nødt til at kigge ned i det her og begynde at arbejde noget mere med det, fordi det har så stor betydning. Vi kan også bare se vores VM for eksempel også. Med vores landshold, ikke? Altså udbredet, at vi mangler ham der til at score kasserne ikke? og, og baserne, altså. Så det er jo ikke kun på klubboldhold, det er også på landsholdet, det er vigtigt at have de der typer, ikke? Programmet er ved at lakke mod enden, men vi skal til Kaspers absolut yndlingselement, og det er nok, fordi han selv har fundet på det, men vi skal tale om <laughs> ugens udenlandsdanskere. Øh, Rasmus er du vågnet Jeg er vågnet herover, og øh, har valgt øh, en, der spiller kamp lige nu faktisk. Lidt uheldigt starter ude, men, øh, men jeg... Ja. <laughs> Jeg har valgt uh, Katrine møller Kyll, som spiller i uh, Arsenal, og spiller en meget særlig kamp i aften, og hun skal nok komme ind, det er jeg på, da hun er uh, blevet ind i de fleste andre kampe her i år. Uh, Hvad er det for en særlig kamp? Jamen det er Champions League semifinale mellem Arsenal og Wolfsburg, og den er meget særlig, fordi at, uh, der simpelthen lige nu uh, sidder 60.000 mennesker på Emirates til en uh, kvindekamp. Der da, magle. Udsolgt, ja. De har virkelig fået hype den her kamp, og uh, jeg er ret på, at vi får den her 19-årige at skiftet ind om lidt, og uh, måske kommer jeg til at afgøre kampen. Spændende og virkelig flot øh, hed op og også. Altså, det virker på, at de især omkring Arsenal har rykket meget øh, omkring det her øh, kvindefodbold. Øh, øh. En øh, min kammerat, som er stor Arsenal-fan, og tit øh, rejser derover. over. også. Han er jo også begyndt, ligesom konsekvent at se kvindekampene, når han er på de der fodboldture øh, derover. Det kommer også til Danmark, det der. Det er helt sikkert, øh, hun er jo, så skal jeg snu nævne, gammel spiller Jeg har set hende rigtig meget ude i, i farven. Øh, har et helt vildt øh, drive i bolden. Øh, virkelig sådan... Øh, Øh, sådan lidt øh, tidlig damsgaard øh, type. Jo, de, øh, det er meget for egen regning, men de, øh, de bor begge to i London i øjeblikket, og har jo lidt samme alder, og sådan noget, det kunne jo, altså, hvis de nu mødes en dag, og går på date og sådan noget der, altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, at det er de, Gener, der komme ud af det, det, kunne... Nå, det er bare af ja, Det hedder. skal jo så måske konkurrere mod uh, Alfonso Davis, jo er jo med en af topspillerne uh, for Paris Arrangements uh, uh, fodboldhold. Må ikke også, at de kunne uh, få etableret en eller anden form for fodboldmonster. Uh, Flothed op. Uh, Mark, Ugens Udlandsdansker. Jamen, jeg ved at I har om AAC, I har snakket om, AAC, uh, har snakket om <laughs> ja, og billing. Ja, ja, ja. Så, og med der var både billing og uh, uh, AC har jo haft OK-tur uh, i den her weekend men altså, jeg tænker, er det AC for, for Barcelona, I ja. har? Ja, præcis. Jeg tænker jo AC over for det svenske. Nå, oh, ja, okay. Ja, og ham og jeg peget lidt på. Jeg synes, at han har er, er gået lidt stille med dørene. Jeg ved, at han har været omkring landsat og tæt på nogle gange og sådan nogle ting. Jeg synes, han har gjort det fantastisk år, Jeg ved, at han er en af deres bærende kræfter derovre og gør det rigtig, rigtig godt. Øh, så for mig her som, som gammel træner for ham også øh, for nogle også og sådan nogle ting... Øh, har jeg, løfter jeg på hatten for, hvordan han har præsteret over og har leveret og også bragt sig i spil til, til det danske danshold. Så ja... En lille hilsen ned og fra, og et kado til hans præstation i det, i det svenske, det synes jeg er stærkt. Skal han hjem til Danmark på tidspunkt og spille 1. division i Lyngby, eller hvordan? Øh? Han er jo gammel, Lyngby, ja, der er det, det. Ja, det kunne godt være, at, fordi der er ingen tvivl om, at, at, at han, han vil han, hvad løfte. Hvad han nu? Han er hvad, 31 ved nummeren der? Ja, ja. 32, tror jeg. 32? Ja. Ah, han kan godt tage et par år mere ude, tror jeg, inden han vil hjem. Men, øh, men skal han ikke hjem? Altså, Mellemø? Lyngby, oh, med oh, trøjer. Oh, jo jo, på den måde I, er det lige, men jeg ikke. tror nok, at der sker lidt mere over det svenske, både med fans og spil mere om titler og europæisk, der tror jeg, det er lidt sjovere at være, end det er i Lyngby. Jeg har også hørt, at der, der er blevet længere kø til pølserne i Lyngby. Det er svært at komme til derude. Okay, sådan svært at sælge. Men jeg tænker, hvis man spiller for Lyngby, så har man vel første ret til de pølser der? Jeg ved ikke, om det er meget... Kan du svare på det, Mark? men det har du. Altså. Jeg tror, jeg er blevet meget udskilt der, fordi de der pølser, dem fik jeg ud af omklædningsrummet, der var der. Det, det, det var nok... Det skulle jeg aldrig have gjort. <laughs> Vi skal også lige hurtigt nå ind i lytterens. Jesper Rune Higold har som altid meldt ind med uh, ugens, uh, Udenlands Danske som snart fortjener et personligt uh, der har han lige fået her. Øh, må falde på Jonas Vindt, der blev dobbelt for Wolfsburg i deres 3-0-sejr mod Mainz øh, i weekenden. Og det er jo rart med at se, at øh, der er andre i højlund, der også kan præstere øh, i, i det store øh, udland på den position. Det blev de sidste ord af anden af af FM og dermed også de sidste ord af denne uges udsendelse. Kæmpestort tak til Mark Strudal og øh, debutant Rasmus Damsold. Det flot debut. Ja, tak. Meget, meget fornemt, øh, For at medvirke i dagens program, og ikke mindst til journalist Martin Kring, for at gøre os klogere på på ja, cirkusset i, i Chelsea. Som altid, kæmpe stor tak til af alle vores lyttere, men du har lyttet med live eller hørt det her på podcast. Det sætter vi et kæmpe stor pris på. Hvis du kan lide det, du hører, så tog ikke med at dele det. Giv det videre. Anbefale det til din mor, far, sidemand eller kollega eller bare dem på fodboldholdet. Husk på, at vi vil så gerne lave radio, som I gerne vil høre, så to endelig ikke med at melde ind med ris-rus-spørgsmål eller andre inputs. Det kan være skulderklap, takling eller udenlands danskere på vores Facebook-side, fodbold.fm eller på vores Twitter. I kan også sende en mail direkte til Kasper på k 247dk af Som altid, tak til Kasper Udrigslin, mit navn er peoples Vi løser sødt, når vi tilbage med fodbold.fm igen samtidig samsted i næste uge.